Bona nit a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. A poc a poc els llums es van encenent, uns més aviat que d'altres, però tots plegats porten en si mateixos un mateix missatge, l'arribada imminent de l'època que més il·lusió genera de l'any. Al desembre conge. I entre les branques il·luminades de llum blanca, la vet vermell penjat en una façana, o un Pare més o menys espantjat d'un balcó caminarem plegats cap a la llar de les il·lusions on tot pot ser possible. Avui dimecres 3 de desembre del 2008, Sant Xavier. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Escriu-nos, Ràdio a rodacatalunyacomunicació.com Comencem al primer Ràdio Metropol de desembre amb les notícies que ens ha deixat aquesta setmana i ho fem enmig de l'autopista C58 on ja s'ha establert que el mes que ve començarà a construir-se el carril Busbau que enllaçarà la nostra comarca en Barcelona. L'obra permetrà agilitzar el trànsit d'entrada a la ciutat i es preveu que els treballs no tinguin una gran afectació per la resta de conductors. Manel Villalante és director general de Transports Terrestres de la Generalitat. Tècnicament l'obra ha començat però no es veu. L'obra està adjudicada, es va adjudicar ja farà un mes i mig, s'està fent tot de forma que l'obra que visualment es veu es veurà primers de l'any que ve. I els asseguro, com he dit abans de l'Assemblea, que se n'assabantaran quan comenci, perquè és una obra que amb molts trams del viaducte obliga a construir un viaducte per damunt de l'existent, i per tant ja la, ja la veuran prou. I a la Universitat Autònoma el dia 15 hi ha eleccions al rectorat, amb dos candidats, Lluís Tort, que es presenta com la renovació després de la gestió de l'actual rector Lluís Ferrer, i Anna Ripoll, vicerrector professorat. Escoltem-los tots dos. Hem captat que la unitat universitària de l'autònoma vol que hi hagi una alternativa, considera que hi ha algunes coses que doncs, potser no s'han fet correctament o no s'han plantejat en el moment adequat. Això també ho, ho tenim present i també tenim aquesta percepció i per tant podem presentar una alternativa correcta. Jo crec que hem de reconèixer que no ho hem fet tot bé, que no hem sapigut explicar prou i que ha faltat comunicació amb els estudiants i potser també amb alguns professors. Però crec sincerament que els professors continuen i van aprenent coses, però els estudiants acaben i marxen i, per tant, arriben uns de nous. I per això crec que hem oblidat que explicant-lo una o dues vegades no hi ha prou. S'ha de fer molt més. I amb aquesta inequívoca cançó eh, és moment de parlar doncs, de coses de Nadal i ho farem amb la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola, què tal? Has vist que rima Nadal i Vidal, eh? Hola. Eh, bueno. En fi, Norma, a eh, la proposta que ens portes tu suposo que és una mica repassar l'engegada d'aquestes fires que eh, en el nostre territori, Catalunya, eh, a Catalunya, comencen a fer les primeres passes, que són aquestes fires de Nadal. Sí, avui encetant aquest especial de Nadal que comencem a fer aquests dies i que ja la setmana passada vam començar, doncs dedicarem aquesta secció a parlar de coses de Nadal i les primeres coses de Nadal que arriben són la Fira de l'Avet d'Espinelves, que tot i que no ens toca de prop doncs, té molta repercussió al territori català, llavors hem decidit parlar-ne, i també la Fira de Nadal de Caldes. Per quina comencem? Comencem per Espinelves perquè doncs, obre les portes a aquest dissabte i estarà oberta fins al dia 14 i per a qui no ho sàpiga, doncs, com diu el nom la Fira de l'Avet, es tracta d'una fira on una sèrie de cultivadors de, del poble d'Espinelves i dels voltants doncs, han sembrat avets durant tot l'any i llavors aquests avets s'ofereixen a les persones que estiguin interessades en adquirir un arbre d'aquestes característiques allò per posar-lo al menjador per adornar-lo, com t'agrada tant i aquestes coses I, tan, i, tan, i, tan. i a més a més, a part d'haver arbres, que doncs, és molt maco perquè tot el poble doncs, són ...omple de parades, amb avets de tots els tipus... ...més grans, més petits, més rodons, més estrets, de tots, vaja. Doncs a més a més, eh, també hi ha una sèrie d'exposicions... ...hi ha espectacles teatres al carrer, hi ha animació infantil... ...hi ha, doncs, també eh, tancades d'aquestes d'animals domèstics... ...i tot està decorat de Nadal i per a aquelles persones... ...que us encanti aquesta època de l'any, doncs, eh, realment... ...val la pena veure-ho. Això sí, jo, tot i que fa més fred de, de nit... Considero que és més maco veure-ho allò a mitja tarda, que està, encara està obert, cap a les 5 així, que encara no fa tant de fred, perquè d'aquesta manera doncs, les llums de Nadal ja estan enceses i és tot més maco. Doncs sí, sí, la veritat és que sí. A més, no, és només, no només hi ha nevets, sinó que també hi ha els típics estants, o diguéssim, les típiques casetes de productes també pel pessebre. Sí, el que passa que en, en menú quantitat, de no? totes formes, Sí que hi ha altres parades amb objectes per passebre, amb objectes per decorar la casa, boles d'aquestes per penjar l'abra de Nadal, totes aquestes coses, i a més també hi ha un parell o tres de d'establiments, de parades, on es venen articles artesans i de diversos tipus. És a dir, és una mica barreja de tot, de Fira de Nadal, Fira de l'Avet, Fira de l'Artesania, i tot en conjunt doncs, fa un resultat molt maco. No, la veritat és que sí, i aquests mateixos artesans, la majoria d'ells, són gent del poble que, per exemple, al forn es converteix en pastisseria, fan productes així més elaborats, i que, per cert, qui vulgui completar la visita per Osona aquest cap de setmana, també hi ha la Fira de Vic, que també fan la Fira de Nadal a Vic, i també es pot anar visitar un cop sortir d'Espinelves. Norma, l'altra fira que teníem previst de parlar és d'aquesta comarca, bueno, del Vallès, d'aquest nostre Vallès, en concret del Vallès Oriental. Sí, l'altra fira que ens toca més de prop, això sí, és la de Caldes de Montbui que es fa aquest diumenge i és la fira de Nadal tradicional que es fa en aquest municipi on hi ha una sèrie de parades on podreu trobar articles de totalment relacionats amb el Nadal és a dir, des de figures de pessebre com us comentàvem, fins a boles per l'arbre guirnaldes per la casa punceties, de tot una mica a més a més també hi ha algunes parades d'artesania amb embotits d'aquests catalans de tota la vida i també doncs, una sèrie de productes d'allò més bo Selectes, que se'n diuen, productes selectes. Sí, selectes i no tan selectes, però també molt bons. Que et claven un gran nivell per l'escana igualment, per comprar-ho. Això sí, eh? el que passa que ja no sé si són tan selectes o simplement per estar allà doncs, et costen més cars. La qüestió és que, bé, si voleu productes d'aquests, si aneu una xarcuteria bona, també els trobareu més barats, però si voleu fer la pijada de comprar-los al diumenge, doncs és més graciós fer-ho in situ allà. Ah, llavors, jo recomano que si hi aneu, en aquest cas sí que ja aneu al matí i a ja poder ser cap a les 12 del migdia, que és quan reparteixen brou entre els assistents. Un bon punt afegit perquè recordem que Caldes té una particularitat que és que a l'hivern, quan fa fred, les clavegueres, diguéssim, al forat de les clavegueres, surt vapor de l'aigua calenta que corre per sota. Llavors, l'estampa seria perfecta, diumenge fred, amb el brou entre les mans i el fum fumejant de la font del lleó i de les clavegueres, ja seria fantàstic. Norma, la setmana que ve suposo que repassarem algun aspecte més d'aquests dies de Nadal que s'aproxima oi? No? Doncs sí, perquè la setmana que ve ja estem encara més immersos en l'època nadalenca i llavors ja la setmana que ve tots els municipis tindran les llums de Nadal que encara hi ha alguns eh, que no les tenen enceses. A partir de divendres en principi hem de ser-ho tots, però bueno, a veure qui no cau, eh? A veure, a veure què passa. És doncs molt bé, Norma, que vagi bé. Molt bé, moltes gràcies, adeu. Compreu molt, eh, aquesta setmana, eh? Vale, un petó per la nena. Ai, ai, ai, ai al final això, adeu. Ai, ai. I amb la mirada ara posada a Estats Units, és moment de repassar també quines són aquestes tradicions que tot arreu es tenen en torn al Nadal, aquest cop però avançades una mica perquè als Estats Units comencen les celebracions aquestes una miqueta abans. Roma, Rofas, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Aquí la primera festa que celebreu és el Giving Thanks Day, que és el dia d'acció de gràcies, que és una mica una festa, alguna mica cafre, no? Potser també... Um, bueno, eh uh, no sé si usió jo he comentat alguna vegada, però actius de d'aquesta final de goss ja que comencem a tenir, ja pots començar a comprar coses de Tarradàl, sempre sí, comencava, i digui la la Nadal és una cosa que no costi d'estar. De I a, mm -hmm. a més, uh, un, un mes abans de, de Nadal es celebra un, una festivitat que és el Thanksgiving, que és Bueno, té origen en la colonització i tal, doncs que es veu que un, un grup d'indis va ajudar a un, a un grup de colons, eh, els va portar a menjar i tal, i bueno, des de llavors es va, es va fer a poc a poc es va fer la, la tradició que t'ha de fer, de fer un sopar amb els dindis i els colons i tal i això ha derivat doncs en, en aquesta festa. És una festa més aviat gastronòmica, uh, uh -huh. vull dir, és, la, la qüestió és uh, reunir-se tota la família, vull dir, és quasi, quasi més important reunir-se la família per, per Thanksgiving que per Nadal. A mi algunes famílies que que hi ha gent que parlava molt no veu però que per temps si aquí hi ha molts estudiants tal que si la padres, si... si no va a veure els seus pares per temps que és a la mort, com si diguéssim. I que Bueno, més, eh, és la tradiccionada és, és el menjar, es menja eh, eh, pavo, hòstia com és en català? El gall dindi, sí, el gall dindi. Bueno, sí, gall dindi. El gall dindi amb, amb una salsa que és el gravy, que és la salsa doncs, de, eh, formada pel greix del, del gall dindi i amb eh, espècies. Llavors allà també s'hi suca, s'hi posa pa com si fossin migues, no tan petit, o sigui, més crostons de pa. I això és una altra part de la menjar, l'altra part és puré de patates, mashuprotéicos, que li diuen aquí, i llavors també patata i bajoca. La bajoca aquí, pel que som dels voltants de Barcelona, la bajoca és la mongeta tendra. Exacte, sí. I aquí als Estats Units es bajoca. Ah, sí, sí, clar, als Estats Units es diu de tota la vida bajoca, sí, sí. I llavors també s'acompanya tot, amb, a part d'aquella salsa de gravy, doncs amb una salsa dolça, que és salsa de cranberries, uh -huh. no és del grup, <laughs> és una salsa dolça d'unes baies, que diuen aquí, i llavors eh, doncs tot això, i després el, el postre és pastís de carabassa, amb king pie, amb una miqueta de nata damunt per acabar de de posar totes les calories sobre la taula i tant uh -huh. i tant. I, i, i... I això com has viscut tu aquí a Estats Units? T'has centrat amb una família típica d'aquí o amb els amics d'aquí de la Universitat d'Urbana que ho heu celebrat a Chicago? Com ha anat el tema? Doncs uh, l'any passat la, la meva xivota, la Mariana, va a celebrar amb una uh -huh. casa d'aquí i bueno, es veu que va ser allò tot, tot uh, perfecte, natural amb unes salses uh, boníssimes i tal. Aquest any ho hem nosaltres aquí a casa, hem convidat uns amics uh, i bé, bueno, el... el i al tot pots comprar en qualsevol lloc i local no que et matis a, a, a tallar el pa i fer-lo crostons i tal, sinó que pots comprar evidentment com aquí és el país despreparats i pots comprar, es pot comprar el gravy a banda, la salsa a banda la salsa de cranberries també a banda eh, els crostons a banda bé, bueno, les veieu que estàs a fer i, i, evidentment, també el puré amb sobres, amb sobres de puré de patata ja preparat. I tot i així, tot i ser tot artificial i preparat, vull dir, estava, estava tot boníssim. I clar, el bo també és que és molt bo per, per no lloc estudiants i tal, perquè eh, d'aquest pa que et fas, vull dir, te'n menges durant 3 o 4 dies. O sigui serveix per omplir les carmanyoles, no dels fills, per dir-ho d'alguna manera? Sí. Sí, sí, sí, sí. Teníem aquí mm -hmm. cada dia de pavos i al final ja quasi el vam tot. <ríe> fins al febrer, directament. Pavo fins al febrer. Sí, i després hi ha una cosa molt curiosa també, que és el dia després de Defensiving, és el Black Friday, el divendres negre, mm -hmm. que això si fessin una, una experiència similar aquí a Catalunya, a Espanya, jo crec que s'acabaria l'estibilització tal com la tenim entesa. Per què de què tracta aquest... aquesta excessivitat? És una, bueno, és una festivitat, és una jornada en què tots els supermercats, totes les botigues, tots tot, tot, tot el, tot els llocs on es ven coses, eh, fan ofertes especials. O sigui, és el dia on pots trobar les coses més barates eh, de l'any. Uh -huh. o sigui, és el dia de l'any on pots trobar les coses, les coses més barates. Tot te'n fa promocions, que si sí, dos per uns, que si sí, descomptes del, del 50%. No sé, per posar-te un exemple, em vaig comprar unes, unes bambes per 30 dòlars, uh -huh. que el su original era 100 ostras, no sé si s'ha d'aprofitar si, sí, también la chica se va a comprar un jacell per 24 que eran 70 dólares también, oye si, si molt bé. Pots trobar verdades gangues I per això dic que sigui I aquí li diuen el, el divendres negre perquè es veu que ells consideren que és un bueno, que és brutal, que totes les botigues estan plenes que no s'hi pot, que hi ha uns tres acollonant, però bueno, jo, jo no crec que sigui ni la meitat de les tres que hi ha aquí el primer dia de de rebaixes, de rebaixes. Sí. I per això deia si fessin una cosa aquí similar bueno, que això seria seria el fi de la civilització mm -hmm. sí. Doncs molt bé, romà, ens veiem dimecres que ve per seguir una mica com es viu el Nadal als Estats Units, que com sabem tots aquí, és, diguéssim, el consumisme n'ha estat pur, Ai. així que ens aniràs avisant també, ens aniràs a explicar una mica quin és el punt de vista dels americans d'aquesta festivitat. Molt bé, doncs, així ho farem. Perfecte, romà fins dimecres que ve. Vinga, fai I amb aquesta bonica cançó que ens remet a pel·lícules tals com Sol en casa o com Armeletal, per exemple, rebem en Sergi Calle, que ve parlant Esparlanza, doncs bé, de cine, com sempre, però a partir d'aquesta setmana amb aquell espum, aquell sabor nadalenc, eh? Sergi Calle, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Anava a dir, ben si diu bé lo d'Armeletal, que l'altre dia no sé em vas dir. Sí, no, no, no anava a dir una, dir una altra pel·lícula, Na va dir La jungla de Cristall, però no, no, al final he dit... No, t'he vist, no, t'he no, vist. No, vist no, no, amics, no. En fi, comencem amb aquesta selecció de pel·lícules que, diguéssim, que s'estrenen a partir d'ara i que inundaran les pantalles de casa nostra a partir de, diguéssim, aquesta... Això volia comentar amb tu, Sergi. Què? Moment, espera-sí. Estàs sí. sol. T'has fixat? O sigui, Santa Llucia, quan cau, tu saps? No. 13 de desembre. Ahà. Uh -huh. Aquest cap de setmana jo ja hi he anat, saps? A la fi de Santa Llucia. Sí, jo per la tele dic, ja és Santa Llucia? Sí, sí, ja noi, és... sí. Ja és... Sí, a 13 de desembre, ja. El temps passa volant, corassó. Corasson. En fi, això, a pantalles de cine, pel·lícules de Nadal aquesta Mira, jo venia a parlar dels les estrenes d'aquesta setmana de Sí La setmana divendres Però ja ja ve tot, ja amb un to bastant nadalengui important, eh? Uh -huh. Per començar, bueno, s'estrenava vol, que em vaig equivocar la setmana passada Vaig dir que s'estrenava aquesta setmana però no Sí, l'hem la... vist anunciada aquests dies <coughs> Exacte, ja l'heu vist, no? Anunciada, sí Sí, sí uh, Que vaig dir que s'estrenava la setmana passada uh -huh. Em vaig equivocar, l'estrena aquesta setmana Sí, senyor Vol, bon, podem anar veure, em eh? sembla que té bona pinta Potser Aquesta no quin era per recordar-ho en quatre pinzellades? És aquella eh, d'animació en 3D Una animació uh -huh. feta per l'ordinador Que és de Disney però sí. no de Pixar Que parla d'un gos que es pensa que és un personatge de la tele uh -huh. O sigui, és com en vela el gos, sí Que al final de pensava que era Dràcula <ríe> Doncs igual I sembla que s'agrada tenir una seva amiga o alguna uh cosa -huh. I que recorre una aventura per trobar-la I retrobar-se en ell, que ell mateix Que uh, Això Preciós Preciós. Què més? Què més? Tenim la llegenda de Santa Claus, no mm. és perquè dic que arriba la cosa natalenca. Sí, aquesta promés dit que era bona, no? Sí, aquesta eh, enganya pel títol, perquè sí. és una mena de para Noel Baguins. Ah, <laughs> perquè parla dels orígens de Santa Claus. M'agrada, m'agrada. Perquè parla d'un nen i, i com passa a ser convertit -se en Santa Claus, perquè mm -hmm. és un orfe, eh, no sé quin rollo. Però resulta que aquesta pel·lícula és millor del que sembla, o pot ser millor del que sembla Sí perquè va rebre el premi del Festival Internacional de Cine per a la infància i la, la joventut Ah, no? eh? va fer aquí a Madrid. Sembla el nom eh? d'un ministeri, no? I això. Sí, sí. En fi, això vol dir que aquesta pel·lícula promociona valors com l'amistat, el, el conyarisme, aquestes coses. Bueno, mira. I, I és important perquè la distribuïdora inverteix un 10% de la recaptació en taquilla d'aquesta pel·lícula al de les infantiles. Ah, doncs escolta'm, un motiu més... És a dir, com a mínim, una pel·lícula nadalenca, que es podrà veure, segurament, mm -hmm i que a més és una causa benèfica, Un motiu més per anar, per portar la canalla al cinema. Exacte, no? si teniu canalla, ieu donar al cinema, podeu anar a veure aquesta. Sí, senyor. I vol també, eh, vol estarà brobé. Què més arriba? Crepúsculo. Crepúsculo. Crepúsculo, Twilight. Mmm. -hmm. S'es va presentar, es va presentar un trailer a Sigges i va ser una bogeria perquè es va un grup d'adolescents i oh! cridant en plan, "Oh, però per què aquest tipus què és Està això?" Està que basat en un llibre que parla d'uns d'uns vampirs adolescents. Mhm. Mm i clar, són uns vampires així guaperes en plan, oh, yeah. estic mal dit a com bon si agafes High School Musical eh, Braindead i no sé, i, què, eh, i Harry Potter ho fiques tot en una caixa i et surt això o què? És no, bueno, sí, un, un fenomen de fans molt brutal aquesta, aquesta pel·lícula De fet, em sembla que bueno, Harry Potter ha estat en aquest Nadal Aquest Nadal és estrany perquè no tenim Harry Potter Ah no? Havia de venir... No, S'ha rajat oh, doncs... Va dir, ah, saps que em sembla que estrenaré l'agost que m'anirà millor Doncs estava previst no, no, juliol, eh, per aquest Nadal sí, sí, sí, van dir, no, no, anem, estar. anem més tard però no sé exactament quin és el motiu, però bueno, jo suposo que una mica aquesta Crepúsculo, una mica Quantum of Solace, eh, mm -hmm. la d'aquesta de, de vol també, volis que no és un Disney. Sí. vegades estan poc Massa competència, no potser? Sí, sí. I va dir, "Saps Em també és estrany perquè no cap... aquest any ja no hi ha sé els anells a anys, però no hi ha Harry Potter, saps? És és quina mica de, de, de Terra de Totom ara, venga, ara. I tothom, per i altra banda, aquí, aquí. per altra banda tornat Indiana Jones. Ah. <coughs> <coughs> Corramos corramos més estúpido vela. Eh, sí. Ve, això, eh, deia Crepúsculo, aquesta película adolescent de vampirs adolescents uh -huh. que jo no ni sé quan bueno, no és l'única em, em sembla. Bueno, prible, prible, ja no dir recomanable, ja veis que no. No, però bueno, eh, però ja et dic, no, té un públic potencial, de plan Jackie School musical brutal, brutal, que ja, yeah. un èxit, serà un èxit escandalós. Només que vagin la, la gent que van a Sitges, que es van tornar bojos perquè van veure un trailer. Ja. Yeah. És que és indecent. Bé, bueno, well, en fin, en fi. Ja la mirarem. Què més tenim? Tenim Mongol? Tenim, mira, per començar tenim poc temps, Sergi. Bé, bueno, va, ràpid. Mongol. Vinga, va. És com Genghis Khan Be Begins, també. Bé. Explica la, la biografia una mica de, de Genghis Khan. Però el problema d'aquesta, la vaig veure a, a Sitges... I és que, és, uh, igual que l'Eliador, igual que Alejandro Magno, igual que Braveheart, o sigui, és, és el, el mateix és el de tot mateix. de sempre. Ja. No, no, o dura sigui, durà gairebé 3 hores en plan, no, no, no, quina mas. Un rotllo. Bueno. Tenim ja l'última, Superfumados. Ah. Superfumados. Que bé. Que en versió original es diu Pineapple Express. Pineapple Express, o sí. sigui, suc de pinya, no? Pinya, vaja. Sí, no, no, sí. És, o sigui, l'express de, de la pinya. O, no sé, del pi. Pi, no? Bueno, igual En fi Això, encara que el títol espanyol siguessi de cutre És una nova pel·lícula dels productors de supersalidos I uh -huh. Leon Barazoso I Paso de Ti I Virgen a los 40 Que sempre que fan una nova pel·lícula I dic, eh, aquesta serà bona I és bona, efectivament Aquí surt um, Seth Rogen Que és el de Leon Barazoso Que uh és -huh. de Sigre Sonet sí sí, sí, sí, I James Franco Benfranco, el dolent de Spiderman Un actoràs, un actor espanyol Ai, espanyol, m'has liat amb el teu D'allò no, que no és espanyol Aquest actor és boníssim I aquí fan de fumetes I això serà un peliculón, serà divertidíssim Va, Sergi, i ara toca donar pas en Xavier Segura Tot teu Et toca donar pas en Xavier Segura Molt bé, Xavier Segura, endavant amb el temps Vinga, adeu, Sergi Ha de nevar aquest Nadal Ara t'ho dirà Vale, Déu Déu! Adéu En fi, doncs això, Xavi, és segura, d'anar aquest Nadal? Doncs no ho sabem encara. No ho sabem, bueno, primer no sabem. de tot, bona tarda, eh? Bona tarda, Albert. En fi, en Sergi Calla, que tenia aquesta pregunteta, és que l'hem mogut de tallar, perquè si no, que toma s'enrolla que no vegis. Ah, i... uh, dies mogudets i també nevades ben a la vora d'aquí, no? Aquests dies passats? Doncs sí, bé, el... la setmana passada comentàvem que havia caigut neu, bueno, neu granulada aquí a Montcada, doncs el dia següent va tornar a caure en forma de volves, petites volves dijous que van, bueno, van estar caient per moltes zones del Vallès, inclús aquí a Montcada, i Cerdanyola, Sabadell, Terrassa, tota aquesta zona. I, I bé, va ser maco de veure però va durar res, 5 minutets o així. Uh -huh. Uh -huh. déu nhi s'espera alguna nevadeta els propers dies. Ahir mateix veiem que la Generalitat havia desactivat el Pla Eucat, Uh, sí. Està previst que es torni a activar dintre de poc, sobretot per les comarques del Pirineu, suposo, però per alguna comarca més es podria estendre aquest, aquest risc de nevades? No, de moment no, eh? De moment no. venim d'una situació de... El cap de setmana es nevades a cotes molt baixes, sí. finalment no va ser així, va ploure en la majoria de zones fins i tot a mil metres, a, a la muntanya, a la, al Pirineu Oriental, sí. però bé, al final sí que va nevar, vam estar nosaltres a Sant Pau de Segúries i, i vam està veient nevar una horeta, perquè va estar... és una zona de 800 i metros i escats més o menys d'alçada. Mm -hmm. La comarca del Ripollès. Exacte, la comarca del Ripollès. I bé, va estar ploent tot el dia fins la tarda, que va nevar durant una horeta o així. Mm -hmm. O sigui, la primera, la primera nevada de, de l'hivern d'en Xavier Segura. Sí, va sí. Peu, a peu de carrer. Ah, exacte. <laughs> molt bé. I escolta, aquests propers dies, més a curt termini, què ens espera aquí a Bucadà? Doncs mira, el... sembla que demà dijous tindríem el, el cel mig ennubulat encara, fins i tot, molt ennubulat, més cap a l'oest, això sí, perquè el... el aquí a la zona Montcada estaria com més variable el cel i tindríem precipitacions més que arreu a la tarda i ha el Pirineu i el Prepirineu Occidental uh -huh. la neu molt alta, eh? 1.800 metres, tot el que hagi ja caigut més a baix se n'anirà i només es quedarà a les zones altes de muntanya uh -huh. llavors sembla que el vent de nord doncs el mateix seria flux, però a partir del mitjà començaria a reforçar-se molt i és que tenim una baixa mm, al centre Europa que ens envia vents a l'oest molt forts uh -huh. és a dir, podem tenir vent fort de l'oest i humitat més, molt més baixa, és a sí. dir, que ressecaria bastant l'ambient, i a sobre el vent podria ser molt fort en zones de muntanya. Ja fem un avís aquí per la gent, perquè demà el vent pot ser considerable. Uh -huh. Les temperatures eh, sembla que demà volen pujar significativament, fins podem tenir màximes de fins a 16 graus, no ho sabem, és a dir, seria un canvi bastant fort pel que portem de moment. Uh -huh. Doncs divendres sembla que la situació es mantindria, sí. semblant, però menys vent, sembla que el vent disminuiria bastant, això sí, les temperatures potser pujarien una mica més encara divendres. Bé, més que res també per la poca sensació de fred, no?, que, que comporta el vent també. Sí, sí, sí, o sigui, l'únic que vindria una mica rascalfat, mm -hmm. el vent, perquè clar, de tota la península i sembla que tindrem una mica més de calor d'aquests dies. Mm -hmm. Però vaja, que clar, anem de tan a baix i ara ens trobem amb això. Però vaja, tampoc és molt exagerat, eh?, el que s'espera. Molt bé. I de cara al cap de setmana, aquest pont llarg que ens espera? Bueno, sí, pont de tres dies. Aquests sí, tres dies, sí, sí. Doncs sembla que el dissabte la tònica es mantindria semblant, eh? Mitja nubulat, però sembla que menys núvols, sobretot aquí a Montcada, i eh, faria menys vent, que això ja seria significatiu. I bé, de precipitacions només se n'esperarien a la cara nord, el, sobretot al Pirineu i, i Pirineu Occidental, i les temperatures es estables, en aquesta tendència alta, però estables. I tindrem encara aquest vent de l'Oest, doncs que, que bé, afluixaria bastant, com hem dit. Mm -hmm. Què passarà el diumenge? Doncs es mantindrà l'àmbit variable, amb, amb restes de precipitacions a la costa central perquè es, es generaria potser per efecte de contrastos de mar i, i els vents de mar i de terra es generaria una mica de precipitació però molt poc, si, si arriba a caure seria molt dèbil la precipitació uh -huh. i les, tempa, les temperatures es mantindrien estables o fins i tot ja començarien a baixar una mica la, bueno, tindríem això cal destacar, una zona anticiclònica sembla, perquè fins ara estàvem dins de, de pressions contínuament, i ara sembla que l'anticiclò de les Esores se'ns tira al damunt i dilluns es mantindrà igual, o sigui, sense precipitacions en lloc, dilluns, cel fins i tot me, més serè ja a la majoria de comarques i això amb una zona anticiclònica. Mm, molt bé. Si mirem una mica més enllà, doncs bé, sembla que a partir de l'11 de, de desembre podríem tenir doncs, una situació de bastant de fred. Però mm. de moment no es va per lloc que vinguin neus, eh? Caldrà això... esperar-ho, però... Caldrà sembla que ve fred, i sobretot cal destacar que, també a partir del 17-18 i de desembre que es podria eh, engestar una profunda pertorbació tot el que és nord d'Europa. Jones com Escòcia, Escandinàvia, podrien patir efectes meteorològics bastant extrems, de molt fred a més, i neu, perquè sembla que comença a liar-se una de grossa allà dalt. Però bueno, també cal, cal això a veure com avança. Molt bé, no us queda dit. Xavi, ja segur que veiem demà que res que ve. Molt bé, venga, vaig veure, igualment Déu. I fins aquí al Ràdio Metropol d'avui dimecres que com sempre usem hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller, Roma Rufas i qui us parla Albert Segura, que com sempre us recorda que ens podeu visitar i tornar a escoltar a la nostra pàgina web www.radiometropol.tk que ja hem guarnit per aquestes èpoques de Nadal que ja s'acosten. I avui acabem celebrant el que és una bona notícia perquè tot i que el Sergi no ha volgut dir en antena, perquè és molt tímid i així de tonto, ahir va saber que ell i la patria esperen una nena. I tot i que nosaltres li hem proposat que li posi de nom Ràdio i no ho ha acceptat, Lògicament lògic el seu primer regalet, que és aquesta cançó. I els felicitem de part de tot l'equip i a tots els altres, que tingueu una molt bona nit i fins la setmana vinent. Well, she's, she's, like she she's, style, she's, she's a winner. She's a lady oh, oh, oh, She's a lady no Don, no sabe don, sabe de què. Jo li vaig